Докато очакваме първият човек на Киев, президентът Владимир Зеленски, да бъде точно днес в София за първи път в юго-источна Европа, сега ви предлагаме заедно с Ирина Недева, този път в ролята на репортер, да извървим пътя от София към Киев. Епизод първи от поредицата «Гласове от Украина» – едно пътуване до Киев и назад. А първата спирка по този път към Украина е малко неочаквана, защото събира в едно България, Полша и Грузия. Чуете защо. Върни се жив, пея украинката Жеклин за Украина Разкази от една нападната страна И вдруг, война Ужас Ето война, ето отбиваят детей, убиваят мирни население, стреляют Към дома буду, дома Украинците отблизо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 Започваме. Още преди да чуем ритъма на влака от градската гара Вършава-Исток към Киев, а това е един от малкото начини е да се стигне до там, Украина се усеща. В въздуха на Полша. В таксито, в което се качваме даже. Първата спирка по пътя, едно пътуване към Киев и назад. На ръката на таксиджията има гривничка от жълти и сини топчета. Питам дали е от Украина. Не. Изненада. От Грузия. Ние сме трима журналисти от България. Красен, Краси и Ирина. Има нещо огледално в имената ни. К и К. Заради времето, в което пътуваме към Варшава-Исток, таксиджията се досеща. Към Киев ли? Пита. Да. Дано-дано казва той. Следва мълчание и после набира смелост. Украина ще победи. И няма нужда да питаме повече. Сам започва. Това е война. Това не е просто там някаква си политика. Вижте какво се случва. Убиват деца, убиват мирни граждани. Стрелят по блокове, по домове. Как е възможно Русия да твърди как Америка била воювала на чужда територия? Ако Америка и Европа не даваха оръжи, как щеяха да се защитават украинците? Веднага руснаците ще да направят пълна окупация. Путин просто не се спира. Първо беше Грузия, после Украина, след Украина не знам. Балтийските държави, след Балтийските държави, може би Польша, няма да спре, няма да спре чак до Париж, ако не бъде спрян. И може да бъде спрян защото това не е армията, с която е спечелил Втората световна война. Това е мит, нищо повече от мит. В Полша е от известно време. Няма много надежди за Грузия. Сменя рязко професията си. От съвсем друга сфера в Грузия усмихва се сега, като юбер-такси. Да се промени в Грузия ситуацията ще е много трудно, ако трябва да се смени с избори, защото правителството е кукла на конци на Путин. И той е превзел всичко в държава. Да, всички важни хора са негови доктори, актьори, спортисти, футболисти, баскетболисти. На всички спортове си папари, както и на престъпниците. Грузия беше позната като криминалната страна. Още от времената на Шеварнадзе не знаят като такава. Като Коза Ностра е в Италия или мафията в щатите. И сега грузинската мафия е също така позната. мафия мафия. Руската мафия е грузинската мафия. Политиците, правителството и мафията са едно. А Сакашвили, като дойде от самото начало, каза не на престъпността. Стоп. И той, Сакашвили, направи много за Грузия. Не просто много, а всичко. Образование, военна реформа, всяка сфера на живота. Но Русия купува, купува политици. Важните хора. Много, много трудно ще има промяна чрез избори. Последните протести в Грузия бяха много мощни срещу този закон срещу чуждите агенти, питам. Протестът беше срещу този закон, който е изработен по руски модел, а пуснаха твърдение, че бил американски. Ха -ха. Американски закон срещу Америка и американски закон срещу европейците, които ни помагат вече 30 години откакто сме независими. Хората не са толкова глупави и студенти не са Във Вършава е с децата си. И заради тях. Аз познавам Русия, но моите деца не познават Русия. Дъщеря ми е трети клас. Вече никой не иска да учи руски език. А също така аз не съм от Билиси. От Абхазия съм. Моят роден град е окупиран. Как да обичам Русия? А сега били си е пълен с руснаци заради войната, казват някоя, ама защо заради войната? В Москва няма война. Но за руснаците това е отворена врата, за да отидат в щатите. Да не би Америка да има нужда от руснаци. За какво искат да ходят там? Всеки руснак е шпиони, Аз това го вярвам наистина. Попитахте ме и ще ви кажа само един път. Една жена, докато говорихме в таксито тук в Полша, не беше съгласна с мен. Полякиня твърдеше, че Америка е също пропагандатор, че като Русия, вие сте повлиян от американската пропаганда. За какво ми е нужна пропагандата на щатите? Аз имам очи и виждам. Русия убива руснаците, убиват хора. Какво направиха американците в Афганистан? Сравнете Афганистан и Украина. Невъзможно е сравнението. Афганистан е терористична държава. Талибани разпространиха тероризма по света. А тази жена, тя ми казва, че е живяла в Москва и е работила за семейство дипломати. Не е чудно, че тази жена работила за руски дипломати, мисли така. Това ли е гарата? Да, да, Варшава, изток. България, вие сте от София? Да. Yes. Аз съм от Черно море. Опасно е сега в Черно море заради войната. В Батуми намериха мина. Късмет ви желая. Утре пътувам обратно към Белиси, за да оправим едни документи и после се връщам в Польша. Най-важното е да не съм там на работа в Грузия. Някога, по времето когато президент на Грузия е Михаил Саакашвили, човекът, който ни откарва с таксито си към гарата Варшава-Исток, е работил в публичната администрация. Преди 4 дена, в понеделник, т.е. седмици след тази наша първа среща по пътя към Киев с един грузинец, който кара такси във Варшава, гледам снимките на бившия грузински президент. Първата му телевизионна изява – Саакашвили е напълно променен. Изтощен, отслабнал, неузнаваем, както написаха световните агенции. Видът му накара Украина, чието граждани не са кашвили, да извика грузинския посланник, като го помоли да отиде в Билиси, за да помогне на Сакашвили. Публична екзекуция нарече случващото се с бившия грузински президент Володимир Зеленски, украинския президент, цитиран от Ройтерс. Той призова Грузия да предаде Сакашвили на Украина и да спаси този човек. Връщам се обаче към грузинеца, който ни отвежда към влаковата гара Варшава-Исток. Това е война. Това не е просто там някаква си политика. Вижте какво се случва. Разкази от една нападната страна. Я Украинците отблизо. Гласове и срещи в поредицата на Ирина Недева за хоризонт. Едно пътуване. До Киев и назад.